Znači sestre, na pitanje koje možda neko od nas sebi postavio, a možda ga nije postavio, a trebalo bi da ga postavi, pogotovo u ove dane koji su svojom snagom jači od našeg nemara Jači od naše vjernosti, jači od našeg zaborava. Dani koji su vrlo snažni, koji svojom silom i svojim duhovnim magnetizmom pomjeraju ljude iz njihove, uljuljkanosti, iz njihove pospanosti, nemarnosti i privlačuje sebi. I tako privučeni mogli bismo slobodno da pitamo i uopšte ne bismo pogriješili niti bismo koga uvrijedili tim pitanjima. Naprotiv, vrlo je poželjno da to pitanje postavimo, možda u sebi, možda nekom ko bi mogao da nam odgovorimo. U redu, kažemo mi, sve je to dobro, sve to poštojemo, sve je to zaista lijepo. Ima tako nekih pomjeranja, nekih dešavanja u tom nekom periodu, ako ništa drugo makar se ne radi, Neradni je dan, ne idem na posao, mogu malo duže da odspavam, mogu da odem negdje, jer je alanac kojim sam vezan i koji mi određuje kretanje, način kretanja malo opušten, a mogu malo i dalje da odem. Eto, prošetat malo i do hrama, pogledat ću šta se tamo dešava, kažu da u te dane treba otići do crkve. Ali, braći i sestre, to popuštanje lance kojima, kojima nas ovaj svijet drži vezane strogo, zaista danas to se vidi, a se sve više i više strogo određeno kretanje i sve kraći lanac i sve teža veze. Osjećamo i vidimo da savremeni čovjek iako mu je upačeno lažna pomisa da je slobodan. Podsjeća na ono staro roblje koje teško robuje ili kako se to kod nas kaže crnči radi kao rob zašto kažemo kao rob ne bez razloga zato što mu nije dozvoljeno Da živi slobodno, da misli neslobodno onako kako nas je uspili zarobiti, nudeći nam slobodu. Tako je zarobio i praoca i pra majka. Ponudio im je slobodno da misle i postali su robovi smrti, robovi grijeha i robovi prvog slobodo umnog to je džavora, ta važna, opasna džavorska sloboda, iako se on rijetko kad predstavlja i još manje potpisuje, uvijek se skriva i za drugih imena, i za 12-torice, i za ovog savjeta, i za onog savjeta, Iza ovog pakta, onog pakta, ove unije, one ideologije, ovog trenda, one mode. Ali uvijek je njegov duh, uvijek je ta njegova satanska sloboda koja za djecu Božiju uvijek predstavlja strašno ropstvo. Biti slobodan u zajednici sa satanom znači biti roban. Njemu je odvojen od istinske slobode koja je u Hristojicu Gospodu naša. Posebna vrsta robovanja je ono mentalno, umno robovanje. Umno-srdečno robovanje. A to je, braći i sestre, posledica grijeha. U jednom od malo dubljih tumačenja toga šta je to grijeh, kaže se da je grijeh pomračenje uma, odnosno mrak oka, onog duhovnog oka, jedinog kadrog. Da se gledava duhovne realnosti, jedinog kadrog, i moćnog da Boga gleda. Ovo tjelesno oku, što možemo i sami da potvrdimo, ne može sunce da gleda. Tvarno sunce, koje je u poveđenju sa njegovim tvorcem, braće i sestre, kao jedna sjelica u odnosu na onaj okromni energetski napon koji postoji u ovoj zemlji. I još manje, jer je tvarno. A Bog je netvarna svjetlost. I um, naš um, um koga smo potpuno zaboravili. Savremeni čovjek ga ne koristi zaboravio da ga koristi na pravi način i potpuno je otupio, saromni čovjek i uvijek čovjek u grijehu otupi, oplića i onda možeš da ga hraniš i španskim serijama i svakakim glupostima i glupostima i gadostima i raznim ispraznostima i lažima samo ga rani grijehom da mu oko zatvoriš, a grijeh braća i sresa, uvijek za posljedicu ima zatvaranje oka. Kao kad bi ti neko, pogotovo ako se u pitanju težih grijezi, koje nazivamo smrtnim, kao kad bi ti neko ekserom probio oko. Tako isto kad čovjek se griješi, povrijedi svoje duhovno oko, i onda zavlada tamo u našem duhovnom biću. To je, braći i sestre, je zivo stanje. Zamislite da u ovom trenutku oslijepim. Ne vidimo ništa više. Strašno stanje. Zavud i automobil ispred manastira. Zavud i asfalt do kuće. Zavud i svijetlo u kući zavod sve, ništa ne vidimo, zavod sunce na nebu, zavod zvijezde, zavod svjetlost ništa ne vidimo, mrava je tako, braćo i sestre postoji i duhovno slijepio, izazvano grivu i zbog toga danas pogotovo na današnji dan treba a većina nas je prihvatili mitovi ili ne dobro dobro sve što ako ne i potko samo što jedan dio tih svepca u koje i mi ugasimo koji nam pripadamo Još uvijek slijepi, braći i sestre, da ne bi neko od nas prevaren i umišljen i stakao sebe kao ono kako vidi. Sjetimo se sv. Grigorija Palame koji se molio, gospode prosveti tamu moju. On je znao i osjećao da je slijepi. A kamo li mi, braćo i sest, s tim što može da postoji ovdje neki koji vapi kao slijepi vartimej i kao oni slijepci koji su se sakupljali oko Boga mladenca kome se danas evo i mi slijepi, ali nekako se držeći, Za kanape vjere naše svete pravoslavne, nekako dođe smo do svetoga hrama oprezno napipavajući i usput i padajući i ustajući i glavom udarajući i glavom jedan drugoga pogađajući. Ali evo nekako, milošću Božijom, dođe smo do hrama. Dođe smo do praznika, dođe do kovljevke, U kojoj leži onaj koji je kad je odrastao vraćao slijepima vid, gluvima sluh, gubavima zdravlje, raslavljenima krepost, mrtvima život, djavo imanima slobodu. Njemu smo došli da se poklonimo braću i sestre. I toga sjajna prilika da vapimo kao slijepi vartimej, da vapimo kao sveti Grigorije Palami, kao mnogi naši predsi sveti, da gospod prosveti tamo našu, da nas oslobodi od grijeha, zbog čega je kako i ange obavještava i Josifa, a preko njega. I svakog od nas, zbog čega se Bogova ova potio? zbog čega se rodio, zbog čega Božić? Vrlo važno pitanje. U redu, pošto je, samo me jedno interesuje, zbog čega? Svako bi od nas mogao da pita, u redu, sve to dobro, a zašto to? Zašto Bog u tijelu? Nije to demonski podsred. To je jedno zdravo pitanje. Zašto Bog u tijelu? Što ćemo to? Što ćemo da se rađa? Što ćemo da ga goni? Što ćemo da se rada? Ako je Bog? Na to pitanje, braće i sestri, nam ange odgovor. Rekavši Josifu da se rađa, da oslobodi narod od grijeha. To jest da oslobodi narod od tame, od slijepile. Da progledaju duhovnim čuvom, duhovnim okom, umnim okom, da bi mogli u Bogu, to jest u Bogo čovjeku, gospodu Isusu Hristu, u Bogom Radencu vitrojemskom, da vide svoga gospoda, svoga stvoritelja, svoga spasitelja, svoga vaskrcitelja, da u njemu vide sve. Da u njemu vide kraj želja, kako se kaže na jednom mjestu u jednoj molitvi. Kraj želja. Iza njega nema želja, prekida se maštanje, prekida se fantaziranje, prekida se bilo kakva čežnja, bilo kakva ljubav. Sve ka njemu, sve za njega, sve u njemu. Jer je od njega sve. Zbog toga, bracu i sestre, je mnogo važan trenutik u našem životu. Mnogo važan, možemo svobodno reći, presudan. Da u ove dana posebno praznične dane, jer su lako provodljivi za molitvu i drugi su, ali ovim danima posebno se molitva razvija, ide, sve nas nekako upućuje na to, da se Bogu pomolimo, ali vrlo važno, braći i sestre, skoro neophodan uslov, jeste svijest o tome i doživljaj da smo slijepi, da ništa ne vidimo, ali ohrabreni prisutstvom Božih. Ovo dijete, braće i sestre, je svjetlost, kako ispovijedam u simbolu vjere, svjetlost od svjetlosti. Bog istiniti od Boga istinitog. To je, braće i sestre, strakovit događaj zaista strahovite. Jedna sestva se naljutila što smo Boga nazvali strašnim. Ne razum, razumjevši da ga nismo nazvali strašnim u negativnom smislu, nego strašnim u tom njegovom, da kažemo, najvaženim, strašnim usnishodjenju, strašnim u milosti strašnim u brizi i u ljubavi prema nama. Zbog toga strašni. Ovaj praznik je zaista strašan. Bog utiru tu na zemlji, tu sa nama. Kako onda, tako i danas, braće i sese, jer Bog je u crtvi svojoj, kao što je duša utiru. Tako je Bog u crkvi. Aj ti pitaj sebe gdje ti je duša. Aj probaj da je ulociraš. Ali osjećaš da si živ. Osjećaš dušu, iako malo što o njoj znaš. Osjećaš to. Onda treba se smiriti braću i sestri i da shvatimo, da vjelujemo da je Hristos To je duh sveti koji se spustio na svete apostole koji, kojim crkva diše da je tu kao duša u tijelu. A tijelo to je crkva je tijelo Boga čovjeka Gospod Isusa Hrista. Crkva je i sestre tijelo Boga mladenca. To je čokot. I mi smo svi u svetome kreštenju Nakao vremljeni na njega, braći i sestri. Mi kad se klanjamo danas gospodicu Hristu Bogomljanicu, mi se u neku ruku i sebi poklanjamo. Nemojte površno shvatiti. Sebi u zdravom smislu. Jer nemamo mi više svoga života. Bar ne bi trebalo. Ili nemojmo da ga imamo. Nego da imamo samo jedan život. A to je život који извере из ковићки витројмске којим се хранимо а како се хранимо како ми живимо њима па ево брате и сестре у цркви Божијој и наших храна и у кој хоте главно и једно на нашим трпезама главно и једино Na svetoj trpezi se ne postavlja jedno drugo jelo. Ne da o Bogu. Da i na ovo i na bilo koje drugo je postavljeno bilo šta drugo. Samo jedno, a to je tijelo i krov gospoda našeg Boga čovjeka Isusa Hrisi. I tako mi živimo u crkvi. Tako mi počinjemo postepeno da sagledavamo Boga u crkvi, Boga u nama samima. Veliko je to tajinstvo, braće i sestre. Čovjek bi se samo namučio da nešto kaže, da nešto izrazi, a nikad ne bi uspio do kraja da kaže, do kraja da izrazi. To se osjeća i govori tamo negdje u velikim dubinama srca, gdje riječ ne važi gdje se misel gasi, gdje čovjek govori u dubokoj tišini srca, tamo se ta tajna negdje i doživljava, tamo se i Bog sagledava, a kažu sveti oci, sveti bogovici, da se Bog sazrcava u tišini, da mu je tamo mjesto. I zbog toga, bratvi i srste, ako hoćemo sa Bogom da se sjedinimo Boga da vidimo, moramo sebe da promijenimo, moramo da se udubimo. Moramo da se udubimo u nas same moramo prije svega da se vratimo nama samima iz tog našeg skitanja kroz prosta čuva. Moramo da se vratimo sebi. Evo i ovo bogosluženje koje malo duže potraje. Je jedan način da se sebi vratimo, ovako da utišamo uzburkanost naših misli, osjećanja i čuva, da bi smo mogli da damo prostora i onim našim dubrijim sposobnostima da se projave, da se aktiviraju. A te sposobnosti, braće i sestre, su zaista velike. Mezbog toga što su naš nego zato što nam ih je Bog dao. I po njima smo mi i Bog slični. Kako se to kaže, da se Bog slavio po svom obrazu, su veliki potencijali po vašem smislu. Ali grijehom i satanskom prevarom oslepi smo, a pa ne vidimo Tako da je jedan od vrlo važnih uslov, neophodnih uslova, da čovjek ozdravlji, da progleda Boga da vidi, jeste da shvati, da prizna da je slijep. Slijep sam, gospode, ništa ne vidim. I sjeli da te vidim, da te sagledavam, Da mogu da se nasvađujem tobom. Izvucim iz ove tam, iz ove mraka samoljublja, iz ove mraka strasti i Boga zaboravlja. Se tako molitvom, braći i sestri, ovo govorimo garantujući da će se um otvoriti. Zašto to govorimo? Zato što je iskustvo potvrdilo da svaki onaj koji se Bogu moli se svješi da je slijep i traži da ga vidi, da pogleda da bi Boga gledao i da bi Boga slavio uvijek će biti cijeljen, i scijeljen i sest. Sveti Grigorije Palama tvrdi na jednom mjestu u jednoj svojoj besedi da u ono vrijeme gdje Gospod hodao zemljom po onim krajevima, on tvrdi, u pitanju je svet čovjek sa dubokim u vidima, duhovnim, velikim sazrcanjima i veliki poznavalac svetog pisma i pun repom duha svetoga koji ga je uvodio u sve istine, pa je u jednu istinu nama možda vrlo bažna, ne možda nego sigurno, ali smatramo i korisamo. On tvrdi da u ono vrijeme kad je ovo dijete kome se mi danas poklanjamo poraslo pa napunilo 30 godina puneći svaku dan za danom sad za satom. Gospod predvječni Bog je ispunio svoje zemaljske godine svaku Kao što ih i mi, braći i sestri, ispunjamo. Vječnošću svojom urajuje u vrijeme, kroz sekunde, kroz minute, kroz sate. Danas, recimo, puni pet godina. Pet godina vremena koje su natopljene, braći i sestri, prožujete sjedinjene sa vječnošću. Tako je Bog rasto i to malo razmislimo. Da je imao, nije borati se se Bog samo u Kovjevci. Trgnimo se o te misli. Počo da raste i zašli iz Kovjevke. Imao dvije, tri, 4, 5 godina. 10 dvanest, 14 15 petnaest godina. Imao osamnaest godina. Imao dvajest, pa dvajestprvu, pa dvajestdrugu. Gde je sve to vrijeme? tako mlaki, lako misljeni, mislimo samo da je on u koljevci i ne damo mu da poraste. Nije tako, poraste, bio je i dečak, bio je i momak, imao 25 godina, imao 29, 30 i tu negdje u 30. otvorio usta. I onda je ona vječnost koju nosio kao čovjek kroz vrijeme počela da buja braći se da izvazi iz njegovih božanskih ustil kroz njegove svete zapoje si kroz silna čuda kakva čovjek nikad činio ni gledao ni takva čuda nikad čovjek činio ni je, ni gledao takve riječi kako su govorili Oni što su ih slavi fariseji, i svešnjici kaže, vratiše se i rekuše, nikad čovek nije govorio kao što govori ovaj čovek. Kako da govori drugačije kad je Bog jednosuštan i sa bespočetan ocu. Strašna, braći i sestre, situacija. Bog u tijelu moćno govori, moćno zapovjeda, zapovjeda demonima. Ovo mlado djete, kome se danas hlanjamo, kad bude poraslo demoni, u regioni demona, privaze i klanjaju se i mole ga da ih ne izgoni u bezdra. To su strašne scene, braći i sestre. Legioni demona, Oni koji nas dan danas napadaju ima li tretiraju. Pred našim gospodom, ako je naš, padaju kveče, svile, ko, ko paščat, svile i mole ga da ih ne izgoni, da ih ne muči. I samo na jednu riječ, jednu zapovijest, eto, blago izgovarano, bez vike, Samo riječ i volja usmjerena na njih i eto, dešava se. I izlaze smrtna pušta one koje je zgrabila na njegovu riječ, na njegovu dodiru, na njegovu misa o božansku životvornu. Čitajmo malo svetu evanđelju, da bi se upoznali sa našim gospodom, braćom i sestom. Sveti Grigori Paolama kaže na jednom mjestu da u to vrijeme nije bilo ni jednog slijepog u onim krajevima kuda je gospod prolazio. Znate na onim mjestima kad se kaže i sabra se mnoštvo bolesnika oko njega i slijepih i gluvih i nijemih i džavo imanih onih koje su demoni mučili i kaže i isjeli ih sve. Nisu sva isjeljenja na koja su posebno pisane. Evo samo ovaj primjer. I sve. Što to znači sve? A da su svi robili što su tražili. Kaže se i sabra se oko njega mnoštvo naroda i dotica kuga se jer iz njega izlažaše sila velika i isjelivaše ih све брати и сестре А видите Господје је и данас присутан у цркви заиста присутан без дела прописисти присутан божну присуту а зашто нам је тако недоживљао је upravo спо смо крих брати и сестре због навикнутости на грех Zbog grešnog življenja. Oslijepili pa ne vidimo Gospod. Ali najgore je to što ne vidimo ni slijepilo. To je već jamuk. Nego tako oslijepismo, a valjda nema gore slijepilo toga, nego da misliš da vidiš. To je najgora vrsta slijepile. I to tako da vidiš da si organizovao svoj život. Da ideš, trčiš, džogiraš, čak se nudiš i druge da vodiš. Do jama, kako kaže gospod, jer ako slijepac, slijepca vodi, oba će u jamu upasti. I naš narašte braći i sestre teško slijep. Oslijepem bukvalnom polaganjem žara na oči. su nam povađene, braći i sestre. Mnogi nas se slijepi rađaju. Ili brzo slijepem. Naš nareštaj je predao svoje ruke još većim slijepcima, što je najgore. Predao se onome ko jednom oslijepiši, neće više nikad progledati. Zato što neće da gleda. Hoće da živi u tamim i insistira. Iako je nekad bio nosilac svjetlosti, mislimo na satanu, nekad je on bio, braći i sestre, nosilac svjetlosti i potamio zbog grijeha zbog gorde, mračne pomisli i tu tamu pošto potoće da istakne i da nametne kao svjetlost. I naš narešta je po teškim pritiskom upravo te njegove agresije, crne, mračne, pakljene agresije. Pot će da nas, nas naučiti da gledamo kroz njega, a gledajući kroz njega, broći i sestre, možemo samo da uđemo u neprobojnu i neprozivnu tamu. Iako nam se u vremenu čini da nešto vidimo, da nešto znamo. A gospod je došao, poopotio se, evo ga, upelenamo ja s vama, danas uslobodio te tame, braća i sestri, danas uslobodio od mraka. A kako? Na koji način? Tako, što će nam se dati. Da će nam se da se obučemo u njega, da se presvučemo, braći i sves, da uđemo u njega, da se sjedinimo sa njim, da gledamo kroz njega. Da gledamo njegovim očima, iako to možda čudno zvuči, ali jeste tako, vjerujte da je tako jer je isnito, da gledamo njegovim okom. To je s njegovim umom. A, a um je, kako smo rekli, oko naš. Samo na jedan način možemo da skinemo svepivu. A to je da gledamo umom Hristovim. Kao što kaže aposlov Pavle, podsjećajući svoju braću i mi smo braće, a mi, kaže aposlov, um Hristov imamo. To jest, mi umom Hristovim gledamo. Ako ko gleda umom Hristovim, braćo i sese, imaće šta da vidi. Imaće da vidi i to je nešto čega smo, nažalost, mi danas lišeni i tvrdimo da je to najveća tragedija. A lišeni smo gledanje oca našeg. oca našeg nebeskoga. a njega možemo vidjeti samo očima sina njegovog jedinorodnog. Zbog toga se braćo i sestri sin i ovakotio, zbog toga se rodio, zbog toga je postao čovjek da bi čovjeka učinio Bogom, Bogovitcem. Na to nas je pozvao, na to nas poziva i danas kroz ovaj praznik. Da se potresemo tame priznajući da je imao u nama i da smo slijepi. Tako se molimo, gospode, braće i sestri. Tako treba se molimo, gospode, prosveti tamu moju. Odagnaj mrak iz srca moja i zuma moga. Da bi mogao da gledam kroz tebe, da gledam tobom, da bi mogao, a sve to duhom svetim da gledamo Otce, braće i sestre. I to je život, istinski život, život u trojičnom Bogu. To je, braće i sestre, carstvo nebesko. A ono je već ovdje. Ono je već ovdje i moguće je ući u to carstvo, već ovdje, kroz crpu Božju. Ali moramo da shvatimo da je to carstvo da to nije ulica, da to nije pozorište, da je to carstvo, braćo i sestri. I to kakvo carstvo? Sve je to carstvo, veliko carstvo. Carstvo nebesko. Carstvo svetitelja, carstvo angela, carstvo gdje i carica nebeska sa caruje sir u svome. Znate, Veliki nivou, uzvišeni nivou, na to smo i pozvani. Zbog toga pripremimo se, braći i sestre, pripremimo se kroz pokajanje, kroz molitvu, kroz post, kroz opraštanje, također. Mnogo važno oprostiti, jer ko ne oprašta, taj ne može da vidi Boga, koji je svima oprostio. Ne može da ga vidi. Ko se gnjevi, ne može Boga da biti. Ko živi u bilo kojoj strasti, ne može Boga da biti. Ne može ni onaj koji puši. Nije to, hoće li biti pluća crna ili neće, hoće li biti rak ili neće, hoće li biti to... Sve to može i bez toga. Ali kako ćemo Boga gledati, kako ćemo Carstvo nebesko s cigaretama? Kako ćemo u Carstvo Nebesku sa alkoholom? Kako ćemo sa ljubavnicom u Carstvo Nebesku? Kako ćemo kao bludnici, kao razvratnici? Kako ćemo kao stomaku ugodnici, kao alkoholičak? Nepokajani? Kako ćemo ući u Carstvo? Znamo šta se dešava s onima koji tako uću. Bivaju svezani, izbačani u tamo najkrenju gdje je škrgut zuba. Neka bi dao gospod braći i sestre, a dao je, evo ga, tu je sutra na liturgiji predložen prisutan u svetom putiru da priđemo kao slijepci, da vapimo kao slijepci gospode Isuse Hriste, sine Božiju. Ti koji se svjetlost od svjetlosti, daj da kroz primanje Tvoga svjetloga tijela i svjetloga i svjetloga da svjetlost Tvoje uđe i u moje srce i da otvori moj um da bi mogao da Te gledam u srcu svom očišćenom, Tvojom blagodaću očišćenom, da gledam Tebe Da gledam snagom i duboko i daleko Duhom Svetim. Jer Duh Sveti sve ispituje i dubine Božije. Tako da ako bude u nam uvešćena si u tajne bića Božije, ne da bismo to znanje koristili na ovaj ili onaj način, nego da bismo Boga dublje zavoljeli jer život u carstvu nebeskom je život u ljubavi podosmljenoj ljubavi prema Bogu koja se izliva i nabriši i bi da bi gospodos jutrošnji dan bude takav amen bože daj